Amb una panoràmica general sobre la intel·ligència artificial i la creativitat, em deman específicament sobre la fotografia i per això visita el taller de Joan Foncoberta, un dels fotògrafs catalans amb més projecció internacional. És professor crític i teòric de la imatge fotogràfica i amb la seva producció artística sempre qüestiona la veritat que se li suposa a la imatge fotogràfica i també la seva capacitat per suplantar el món real. Foncoberta és Premi Nacional de Fotografia i d'assaig i també recuïa l'any 2013 el Premi Internacional de Fotografia Hasselblad, considerat el Nobel d'aquesta especialitat. Fa dècades que ho fa feina amb eines digitals i d'intel·ligència artificial. Joan Foncoberta, la fotografia menteix, és una de les seves teories, per tant, la intel·ligència artificial també ens menteix? El tema no és tant de si la fotografia menteix sinó de com eh, les imatges constitueixen una ficció per ella mateixa. I aleshores eh, les imatges fetes amb qualsevol procediment, siguin les imatges fetes amb la mà, dibuix, les imatges fetes amb la llum, la fotografia, o les imatges fetes amb algoritmes, eh, doncs les, les d'intel·ligència artificial, sempre seran representacions que intenten suplantar la realitat sense ser-ho. Podríem inclús remetre'ns al vell mite de la caverna platònic. No? Les imatges són aquelles ombres que medien entre nosaltres i el món, però no són el món. El problema és que nosaltres ens enganyem i identifiquem aquestes imatges amb les coses mateixes que representen. No? I d'aquí ve tota aquesta confusió a l'entorn del realisme i sobretot del realisme fotogràfic. Del realisme fotogràfic eh, i de la veritat, de la ficció, de l'ambigüitat, del dubte, eh, de l'ètica humana fins i tot, eh, són qüestions que ha tractat, que han marcat eh, la seva línia de pensament. Eh, com creu que la IA pot augmentar o eh, contribuir precisament en aquest mite no?, de, de la caverna que, que mencionava, aquesta percepció de la veritat? Des de certes perspectives diem-ne procedents de la fotografia documental, del fotoperiodisme, inclús de, del periodisme en general, s'està denostant la intel·ligència artificial perquè crea confusió, perquè eh, permet que algunes imatges es confonguin amb el que fins ara han estat els resultats d'una càmera, no? d'una càmera fotogràfica. Jo entenc que aquest és un plantejament erroni perquè caldria donar-li la volta. No és que la intel·ligència artificial introdueixi ara una anomalia en la nostra percepció de les imatges, sinó que l'anomalia existia abans, quan, com deia, les imatges eren, eh, substi eren substituts, eren reemplaçaments, eren eh, diguem-ne, literals de la realitat. Aleshores, per mi, el que està produint la intel·ligència artificial, és un treure'ns la vena dels ulls, és eh, fer-nos adonar de fins a quin punt estàvem vivint en la inòpia, estàvem vivint en una situació d'ingenuïtat. No? Aleshores, això moltes vegades resulta dolorós, perquè estàvem molt confortablement assentats amb a, a aquesta confiança amb les imatges i, de sobte, ens adonem que hem de desconfiar. I haver de desconfiar, viure en la sospita, és, és, eh, representa una, una actitud eh, incòmode, no? una actitud de beligerància, de reacció, no de passivitat. Mm -hmm.